Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться! Хто зважиться, вогняним наречеться. Фантастична повість. Частина перша, диво-чортової долини. Горобина ніч. Шоленіла гроза. Старі люди дивувалися. Звечора ніщо не вищувало негоди. Сонце заходило на спеку.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 Понад селом прокотився смерч. Стіна курів піднялася з поля, чорна хмара закрила місяць. Страшна блискавиця розкраїла темінь, стябнула вогняним батогом у просторі, ніби підганяючи ліниві стихії погоди. Свічкою спалахнула скирта селом за лісом. Гучно забамкав пожежний дзвін, скликаючи до негаданої праці пожежників. Та де там? Перша блискавиця була лише сигналом до початку.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 Небо стало схоже на гігантський жмут полум'яних розтріпаних канатів, з якими почав бавитися невидимий космічний титан. Одна за одною в блискавиці цьохали на землю, довжжелезні яскраво фіолетові. Громовідвід біля клубу оповився примарним перлистим сяйвом, здовж нього до землі пливли сухим тріском вогнисті іскри. Сторож Дідоницько низько злякався і, плюнувши на свій відповідальний пост,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 Ціна зливи пропала, тільки небесні вогні невпинно миготіли аж до світання. Славко був свідком всього, що сталося. Він до півночі сидів у садку, помірши заростою і малини, розглядаючи саморобний телескоп місячні кратери. Перед цим хлопець вичитав разом з Ліною в журналі «Юний технік» дуже цікаву статтю про дивижні явища на місяці, що їх інколи спостерігають учені.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 Ну і що? зацікався батько, помогло, ще й як помогло. Глянула вона мені в очі, торкнулася рукою грудей, щось прошепотіла і одразу полегшало, одпустило. А де ж та баба поділася? свильовано запитав Славко, тривожно позираючи у вікно, де все ще миготіли грозові вогні. Не знаю.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 Шукали, шукали, всю долину обнишпорили. Так і не знайшли ні хатки, ні баби. «Бо вигадки», – повчально сказав батько. «То це я вигадую?» – гнівно запитала баба. «Буцім-то була у неї в долині. Вигадую, ге-ге». Приснилося. «Коли то ти було? Ви вже не розрізняєте, де воно сон, а де правда. І ти туди ж», – мовила баба, вкриваючись ряд дом. Хай вже нинішні недовірливі, їм усе вигадка. Пісня вигадка, казка вигадка, а колись нами казка була правда. Ого Огоше, яка правда? Казкою сири не будеш, іронічно хмикнув батько. Хліб для живота, а казка для серця, отрізала баба. Так казала моя мати покійниця царство їй небесне. Дитина без казки не може. Зачахне дитя, як не почує казки, або лобурякою стане таким, що не дай Бог.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 Він радо ходив довкола телескопа, постукаючи протезом, свою ногу втратив на війні. Сивий їжачок учителя переможно моїрів у променях ранкового сонця, прозорі очі мінилися радістю. Сьогодні було його свято. Сотні людей зацікавилися незвичайним небесним явищем, розповіділилися невпинно, уточнювалися подробиці, виявилося, що гроза натворила багато чудес.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 Потім на Ліну. Дівчинка весело плеще його по плечі долоною. Скаче, як коза. «Гайда, гайда, хлопці! Мені так хочеться швидше побачити комету. От здорово!» «Не поспішай!» пробурмотів Славко, невдоволено липнувши на онопрію. «Ще треба захопити щось поїсти. Заждіть, метнуся додому». Хлопець забіг до сторожки, взяв торбу, нашукав на бабиному городі помідорів, огірків,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 А про боліди? Може, нічого не упало? Я сам бачив, обурився Славко. Привиділося, замогикав прі, вихоплюючи з торби здоровенний помідор і обломивши окраєць хліба. Ммм, ну і смашно. Не лише я бачив, багато людей бачило, чули, які диво творилися. А мені набридло, сказала Ліна, смачно куснувши помідор. Хтось дурний побачив.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 Блискали полірованими каштановими панцирами, водяні жуки, ліниво вов'юнилися товсті ситі п'явки. Пухкі купини пружно хиталися під ногами. Ліна зірвалася з однієї, шубовснула в болото, зойкала, залементувала. Славко поміг їй вилізти на сухе, заспокоїв. — Тут же не глибоко, не бійся. — А ти забув, як ми ледве не втонули минулого літа? — Добре, не глибоко, — озвався прі з сусідньої купини, а колгоспна корова недавно втонула десь тут, затягла її трясовина. — Дурна я, дурна, нащо згодилося згодилася йти краще було покупатися на річищі. — Та тут вже недалеко, Ліночко. — А назад обійтиму болото, хоч довше, зате по-сухому. Нарешті вони подолали болото, вийшли до карані. На них налетіла хмара великих жовтих комарів.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 Що ми тут знайдемо? жалілася Ліна. Ліс, як стіна. Я тут ще ніколи не була. Якщо впав метеорит, то мусить бути яма або місцина попалена, пояснив Славко. Мені здається, що це десь упало в чортові долині. Так і баба Оришка казала. У чортову долину навіть дорослі не зважуються ходити, зауважив Прі. Чому? здивувався Славко.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 Славко потягнув дівчинку за руку, похмуро плентався позаду. Вони зупинилися над кручею внизу, темніло провалля, там було моторошно і сиро. Над ними нависали покриті зеленим мохом дерева, довкола громадилися непролазні кущі терну та височенні лопаті хащі папороти. Якусь годину походимо, і баста, — запевнив Славко. — Я всі ходи і виходи знаю. Дід показу. Вся долина кілометрів два не більше. До вечора й вернемося. — Вже темніє, — прошепотіла дівчинка, щулячись від прохолоди. — Хай, грець не хочу шукати тих дурних камінців. Славко випустив її руку з своєї долоні. — Оце така ти. — Трій, її. — Раз так, хай іде додому. Воно б не міг приховати радісної усмішки. — Я що? Я як вона?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 Він махнув рукою і зник за кущами ліщини. Онопрі з ліною якусь хвилю постояли на кручі, важко зітхнули і попленталися назад. Чортова долина хаща ковтнула всі звуки. Зловісна тиша замкнула у свої обійми Славка. Не чути було ні птаха, ні шелесту віття. Хлопець зупинився, причаївся, чи не чути голосів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 А все-таки лячно. Якби поруч жива душа, то нічого. Навіть кіт. І то вже щось живе ворушиться. А так круті урвище, високий чортополох, вікові дуби та осики. А між ними терен. Метрів за сто пролісти між такими кущами. Не лишиться від нитки. Поміж хащами позначена ледь помітна стежина. Хто по ній ходить?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 А тепер хай ростуть. Зайці та білкі вивірки поїдять. Глибше, глибше долина дихає вогкістю, Під ногами товсі килими мохів. Славко сідає на трухлявому пеньку, спочиває. Згущав не долинає низьке гудіння, Ніби далекий гул проплава. Може луна? Чи машина десь у лісі? Скільки часу минуло, година чи дві,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 Видно, як полоски падають на замшилі стовбури дерев. Може, хтось з учнів, які шукають метеорити. Або дачники збирають гриби. Запалили ліхтарі і ходять. Треба було й собі взяти. Хто ж знав, що доведеться до пізно ходити? Славко вже збирався крикнути та стримався. Серце стукало тривожно і насторожено. Вогонь ще кілька разів майнув і засяяв рівно-незгасно. Хлопець наближався до дивного сяйва, Повз моху безшумно, як кіт. Цікавість пересилила страх. Вже недалечко. Світла, наче промені телевізійного екрана. Може, це є той боліт? Слако виглянув з-за дуба, і от тетерів. На маленькій галявині. Під деревом стояла хатинка, казкова хатинка, точнісінько, як у фільмі Василіса Прекрасна. З єдиного віконечка промінилося м'яке сяйво. Невисокі двері відчинені навстріш, за ними колишуться невиразні тіні. На чому стояла хатинка на курячій лапці чи на палях, хлопець не помітив. Але, побачив, що до входу вели узенькі східці з березовими перильцями. В горлі у Славка пересохло. Що ж діяти? Страшно й поворухнутися. Може, це йому ввижається, та ні, не ввижається. Заплющий очі, щопай себе за руку нічого не допоможе. Хто ж це? Може, якісь кінозйомщики? Не схоже. Дуже тихої ніякої апаратури. Дерминути назад. Привезти сюди учню з Максимом Івановичем? А що він скаже їм? Хатка на корічій лапці? Реготу буде на цілий рік. А ще гірше, як прийдуть сюди, нічого не побачать. Скажуть збожеволів од страху і ввижалися йому всякі привиди. То що ж робити? Невже всю ніч отут гибіти? Земля холодить і стає вогкосиро? Може, підійти?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 «Ти відчув себе вдома? Я рада!» Славко сахнувся, глянув праворуч. Там сиділа на низенькому ослінчику стара бабуся, зігнута дугою спина, довгий ніс, запалюв щоки і вуста, а на плечах темно-зелена іскристана накидка. «Баба Яга!» — майнула думка. Вона була така самісінька, як у казках. Виходить, баба Оришка правду казала. «Це Яга тепер...»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 І показала зморшкуватим пальцем на ослін. Їсти хочеш? — Та, не та, а хочеш, — засміялася баба, ніби заворкотіла горлиця лісова. — Поїш суничок з медом, а потім зап'єш водичкою лісовою, чистою, смашненькою. Баба махнула рукою, сама собою впала заслонка в печі з чорних челюстів,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 Є руки, сам їстиме. — Їж, їж, синочку, — усміхнулася баба. — Не дивуйся, звикай. — Ще й не таке побачиш. Славко хутенько поїв ягідки, ковкнув меду. Де вона такого добра набрала? Ніколи не пробував таких запашних суниць. Він отпив трохи холодної води з глечика, несміливо подякував. — На здоров'я! Здоров'я, милий хлопчику, повторила баба, складаючи сухенькі руки на худих колінах. Кошелик і посуд майнули знову перед носом Славка і заховалися в піч. А тепер розкажи мені, що ти шукав у лісі, як потрапив сюди. Та ви ж, мабуть, знаєте, мовив Славко, поглянувши на її усміхнене обличчя. Може, й знаю, хитренько сказала баба, а хочу почути від тебе. Шукав б метеорита, несміливо мовив Славко. Це такі небесні тіла. Дуже добре, дуже добре, весело відгукнулася баба. Говори, говори, я слухаю. Сьогодні вночі впало щось за лісом. Наш учитель послав нас шукати. Для науки це дуже потрібно. Ми пішли, бо дуже цікаво. Я, Ліна, Онопрій. Ми його прі називаємо. Ну, вони злякалися. А я вирішив сам. — Бачила, бачила, — задумливо мовила баба. — Ти хоробрий хлопчик і чесний. Ну і що ж? Ти знайшов те, що шукав? — Не знаю, — знітився, хлопець. Бачу, щось горить я ближче, коли хатка. На корічій лапці дзвінка засміялася баба. І знову хлопцю здалося, що то був голос молодої дівчини, а не старої людини. А в тій хатці баба Яга, кістяна нога, хлопець заходить до неї, а вона його в чавун та в біч. Покочуся, повалюся, славченого м'ясця наївшись. Ха, ха ха ха Ви... ви знаєте моє ім'я? Знаю. Читаю в твоїй пам'яті, на твоїм лиці. Ну, кажи далі. Ти побачив хатку, почув мій голос, зайшов, а тепер? Що ж тепер? Хочу знати, хто ви, звідки? Насмілившись, сказав Славко. Мені дуже цікаво. Як вас звати? Бабині очі потьмяніли, заховались під острішками брів. Що тобі моє ім'я, хлопчику? Хіба це найважливіше? А звідки я? Сказки. Де ж ще водяться такі дивні почвари? — Ви не почвара, мови, хлопець, ви добре. У вас очі гарні, як у дівчини молодої. І голос м'який. — Ну, спасибі, — тихо відвітала баба. Серце маєш славне. І казку, мабуть, любиш. — Дуже, — Павко сказав Славко. — Мені баба Оришка завжди казки оповідає. Ого, вона їх страх, як багато знає. Пізячі. — А що вона каже, що мене хлібом не годуй, а дай казку послухати? — Як, як ти сказав? — зраділа баба, і знову її очі засяяли блакитними вогниками. — Не годуй, а дай казку? — Голубе, так це ж чудово! — Що чудово? — О, ти навіть не відаєш, як це важливо. — Колись будеш знати. — Якщо... — А втім, заждемо. Не слід поспішати, хай казка діється сама. Її не треба силувати. — Я нічого не розумію, — розгублено мовив хлопець. — Ви говорите загадками? — Кожна загадка має розгадку, — відказала баба. — Тільки часто так буває, що розгадка запізнюється, коли нема героя або мудреця, який поспішить її розгадати. — Послухай, Славку, гостинність за гостинність. Сама доля послала тебе сюди. Стань мені в пригоді, коли твоя ласка. Я? Вам у пригоді? Ви ж можете все. Що все? Та вони їжа скаче з печі, і речі літають у повітрі. І бачите, ви все можете, певно, на відстані. То і що? Хіба наука не робить всього того? Не в тім сила. Все я можу... І послати всяку річ в інше місце, бачити далекі події, одного лише не зробити чарами. Чого ж? Добути серце щире віддане. Ніякі чари не поможуть. Вся сила світу не відчукає його, не примусить зробити щось погане. Нема більшої сили, ніж вогняне, любляче серце, та ще й таке, яке кохається в касті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 покотився по зеленому килиму до баби, скочив їй на коліно і зупинився, ласка облимуючи. — Що це? — пошепки запитав хлопець. — Моя доня? А чого вона така? — Не питай тепер нічого. Може, знатимеш про неї більше, чуєш, але має терпіння. Все інше залежить від тебе. — Від мене?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 І лише юний лицар, наймолодший брат, пускає стрілу, благаючи в долю одного, незрадливої любові та вічної казки, коханої подруги, ради якої варто здійснити подвиг, кинутися в прірву, полетіти до далекої зірки. Стріли летять, падають, і йдуть за своєю долею брати. Старше приводять у дім купецьких та царських дочок. Батьки справляють бучні весілля.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 Ніхто не може визволити царівну та її царство від злих чар, лише суджений для неї долею, який не побоїться зустрітися в бою віч віч з ворогом. Лицар поривається вперед, та баба зупиняє його. Завжди не так просто. Ти теж людина заснеш, як тільки уступиш до палацу. Скажи, чи не побоїшся умерти в цій своїй подобі, щоб воскреснути в вічній невразливій? Не побоюйся, Веде його баба Яга до вогненного озера, наказує стрибати у полум'яну воду, стрибнув юний лицар у озеро, пірнув у полум'я, виринув прекрасним і сильним, попрощався з бабою йогою, подякував їй за поміч велику. Дістався до палацу. Бачить, люди стоять, лежать хто де, і всі сплять.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 Перед ним був ванів тим, перелаз великі голови соняшників на городі, у темному небі хиталися верхів'я дерев, а трохи далі сяїли вікна дідової хати лісової сторожки. З хати долина в Гомін відповідки привітно повискував герой. Як же це? За одну мить його принесло з чортової долини аж до села, а може привиділося і нічого не було.